Розділ другий. Едді Дін. Один. І тут, наче на знак підтвердження цього майже божевільного припущення, те, на що стрілець дивився з дверей, зненацька піднялося і посунулося вбік. Зображення пішло обертом. Знову це запаморочення, відчуття, що стоїш на тарілці на колесах, яку невидимі руки катають туди-сюди. А потім прохід повільно поплив повз одвірок. Він проминув місце, де стояло кілька жінок у однакових формах. Тут усе було сталевим, і, незважаючи на біль та виснаження, він волів би, щоб рухома картинка зупинилася. Тоді він зміг би краще роздивитися сталеві предмети. Схоже, то були якісь пристрої. Один чимось нагадував піч. Жінка військова, котру він уже бачив, наливала джин, який замовив той голос. Пляшка була надзвичайно маленькою і скляною. Посудина, в яку наливали, була схожа на склянку, але стрілець сумнівався, що такі є насправді. Не встиг він роздивитися більше, як картина в дверях змінилася. Черговий запаморочливий оберт і його погляд спинився на металевих дверях. У маленькому валі містилася вивізка з підсвічуванням. Це слово стрілець вже зміг прочитати. «Вільно!» – проголошував напис. Поле огляду трохи змістилося вниз. З правого боку дверей, крізь які дивився стрілець, з'явилася рука і взялася за ручку дверей, на які був спрямований його погляд. Він побачив манжет блакитної сорочки, трохи загорнений назад. Під ним виднілися кучеряві завитки чорного волосся. Довгі пальці. На одному каблучка з коштовним каменем, рубіном, вогненим діамантом чи просто дешевою підробкою. «Швидше за все це дешевка», – подумав стрілець. «Надто вже він великий і вульгарний, як на справжнього». Металеві двері прочинилися. Вбиральня, що постала перед стрільцевими очима, була найдивнішою з усіх бачених досі. Вона була повністю металевою. Одвірок металевих дверей проплив повз край дверей на узбережжі. Стрілець почув, як вони зачиняються і замикаються на засовку. Цього разу обійшлося без запаморочливих обертів, тож стрілець подумав, що чоловік, очима якого він дивився, мабуть, сягнув рукою за спину і таким чином замкнувся. Потім картина все-таки перевернулася. Не повністю, а наполовину. І в дзеркалі він побачив обличчя, яке бачив один раз раніше. На карті Таро. Ті самі карі очі й кучма чорнявого волосся, що спадає на лоба. Обличчя спокійне, проте бліде, а в очах. Очі, якими він дивився, тепер відбувалися у дзеркалі. Роланд побачив щось спільне з переляком і жахом тієї істоти на карті Таро, яку осідлав Павіан. Чоловіка трусило. Він теж хворий. Роланд згадав Норта, травоїдника з і подумав про Оракула. У нього вселився демон. Раптом стрільцеві спало на думку, що він здогадується, що таке героїн. Це щось на кшталт чортового зілля. Трохи нервується, геш? Не вагаючись, керуючись простою відчайдушністю. Саме завдяки їй він став останнім з усіх, останнім, хто не спиняючись прямував далі після того, як Кадберт та інші померли чи здалися, наклали на себе руки, стали зрадниками чи просто зриклися вежі. Ціле спрямованою і незворушною безоглядністю, що вела його послідок чоловіка в чорному крізь пустелю і всі ті роки до пустелі, стрілець переступив через поріг. Два. Едді замовив собі джини з Тоніком. «Можливо, не надто гарна ідея проходити нью-йоркську митницю п'яним, тим більше, що він себе знав, почавши не зупиниться. Але йому потрібно було прийняти бодай щось». «Якщо тобі потрібно спуститися вниз, за ліфт ти знайти не можеш», одного разу сказав йому Генрі. «Та мусиш обходитися тим, що є, але обов'язково зробити це». «Навіть якщо під рукою немає нічого, крім лопати!» Коли він зробив замовлення, і стюардеса пішла, у нього з'явилося відчуття нудоти, і він подумав, що зараз, мабуть, виблює. Не напевно виблює, а тільки мабуть, але краще убезпечитися. Проходити митницю, ховаючи під кожною пахвою фунт чистого кокаїну і дихаючи на митників джиновим перегаром, саме по собі було поганою ідеєю, не кажучи вже про проходження митниці з зариганими штанами. Це призвело б до катастрофічних наслідків. Тож краще себе обезпечити, ніж потім шкодувати. Мабуть, це відчуття менеться. Так було завжди, але краще не ризикувати. Біда була в тому, що в нього починався підхідняк. Відхідняк, а не відхідняк. Ще одна мудрість від великого мудреця і видатного наркаша Генрі Діна. Вони сиділи на балконі пентхаусу Рідженсі Тауер. Кайф ще не настав, але до нього вже було близько. Теплі промені сонця падали їм просто на обличчя. Приход був таким класним. Ще в ті добрі старі часи, коли Едді тільки починав нюхати, а Генрі ще не на голку. «От всі торочать відхідняк, відхідняк», – сказав тоді Генрі. «Але ж до того, як настане відхідняк, мусить бути підхідняк». І Едді забалділий донестями не самовито захихотів, бо точно знав, про що йдеться. Втім, сам Генрі лише криво посміхнувся. У певному сенсі підхідняк гірший за відхідняк», – зауважив Генрі. «Коли починається відхідняк, ти точно знаєш, що будеш блювати, що тебе буде трясти, а підтектиме з тебе доти, доки тобі не здасться, що ти зараз втопишся в ньому. А підхідняк – це типу прокляття чекання». Едді згадав, що запитав тоді в Генрі, як називається стан, коли той, хто сидить на голці... «В ті одноманітні, безплідні дні, мабуть, відтоді минули всі 16 місяців, вони обидва урочисто обіцяли самим собі, що ніколи не сядуть на голку, ширнеться смертельною дозою». «Це називається спікся?» – швидко відповів Генрі, і на його обличчі з'явився здивований вираз, як у людини, котра сказала щось смішніше, ніж розраховувала. Вони перезирнулися і розриготалися, хапаючись один за одного». Спікся. Як смішно. На ділі щось не дуже. Едді пішов проходом до вільного відсіку літака повз бортову кухню, побачив знак «Вільно» і відчинив двері. Аго, Генрі! О, великий, видатний, великий брат всіх наркошів. Якщо вже ми заговорили про печене, хочеш почути, що я вважаю смаженим півнем? Це коли митник в аеропорту Кеннеді раптом відчує, що ти маєш якийсь не такий вигляд. Або ж це один із тих днів, коли їхні собаки, що винюхують усе з професіоналізмом докторів наук, опиняються там, замість бути в управлінні аеропорту. І всі вони починають гавкати, та від нетерплячки обстикають підлогу і рвуться зі своїх повідків у давах, щоб дістатися до тебе. Після того, як митник перериває твою валізу, тебе відводять у тісну кімнатку і люб'язно просять зняти сорочку. І ти кажеш, звісно, а як же, я б залюбки, але на багамах трохи застудився, а тут так холодно від кондиціонера, і я боюся, що застуда переросте в пневмонію. А вони тобі, а вже ж, а ви завжди так сильно пітнієте, коли кондиціонер вистуджує повітря, пане Дін. А справді? Ну, тоді вибачайте». «Ану, знімай. І ти знімаєш. А тобі кажуть, що краще, мабуть, і футболку зняти, бо у тебе, приятелю, такий вигляд, наче ти серйозно хворий, у тебе під пахвами такі горби, можливо, це пухлини лімфатичних вузлів чи щось подібне. А ти навіть не завдаєш собі клопоту, аби відповісти». Це наче центровий, що не ловить м'яч, коли той летить від певного удару, а просто повертається і простежує очима траєкторію його польоту на трибуни, бо що впало, те пропало. Тому ти знімаєш футболку і... О, бана, та ти везунчик, це не пухлини, хіба що їх можна назвати наростами на тілі суспільства. бу -га -га. Ці штуки більше схожі на пакети, присобачені скотчем – і, до речі, не зважай на цей запах, синку, це всього-навсього півень. Смажений півень. Потягнувшись рукою назад, він замкнув двері. Лампи носового відсіку спалахнули яскравіше. Двигони тихо голи. Він повернувся до дзеркала, бо хотів побачити, наскільки поганий має вигляд. І зненацька його вхопило жахливе нав'язливе відчуття. За ним хтось стежить. «Та годі тобі!» – стривожено подумав він. «Тебе вважають найменш схильним до параної хлопцем у світі. Тому тобі й довірили це завдання. Тому...» Аж раптом у нього виникло враження, що з дзеркала на нього дивляться не його власні очі. Карі, майже зелені очі Едді Діна, що розтопили так багато сердець за останню третину 21 року його життя дали йому змогу розвести в сторони так багато пар гарненьких ніжок, а очі незнайомця. Їхній колір був не світло-коричневим, а блакитним, як у заношених лівайсів. Очі холодні, ясні, несподіване диво-точної калібровки. «Очі бомбардира». У них він побачив, чітко побачив, відображення чайки, що кинулася в прибійну хвилю і щось звідти вихопила. Він мав час на те, щоб подумати «На Бога, що означає вся ця фігня?», а потім зрозумів, що надота не минеться і все-таки доведеться блювати». За півсекунди до нападу, за ті півсекунди, що він дивився у дзеркало, він побачив, що блакитні очі зникли. Але перед тим, як це сталося, було відчуття роздвоювання, що він – це дві людини. Відчуття одержимості, наче в маленької дівчинки у тому, що виганяє диявола. Він ясно відчував присутність іншого розуму в своїй голові. Думки звучали як чужі, як голос з радіоприймача. «Я пройшов. Я всередині небесного диліжанса». Було ще щось, та Едді не чув. Йому було не до того. Він блював у раковину, намагаючись робити це якомога тихіше. Не встиг він витерти рота, як сталося щось таке, чого з ним ніколи не було. На якусь жахливу мить усе зникло. Не було нічого, тільки порожнеча, нічим не заповнений проміжок часу. Так, наче хтось акуратно замазав чорнилом один єдиний рядок у газетній колонці. То що це таке? безрадісно подумав Едді. Що це в біса за лайно? Потім у нього знову почався напад блювоти, і, можливо, це було саме те, що треба. Всі проти зрівноважувалися одним великим «за». «Поки блюєш, ти не можеш думати ні про що інше». Три «Я пройшов. Я всередині Небесного Диліжанса», – подумав стрілець. «А через секунду він бачить мене у дзеркалі». Роланд відступив. Не вийшов, а просто відступив назад, як дитина, що прагне сховатися в найдальшому кутку довжелезної кімнати. Він був у середині небесного диліжанса. Він був у середині чоловіка, що не належав собі. Всередині в середині в'язня. Тієї першої миті, коли він наблизився до переднього плану, він тільки так міг це описати. Він опинився не просто в середині. Він майже став тим чоловіком. Він відчував, що чоловік хворий, що чоловіка зараз знудить. Роланд зрозумів, що в разі необхідності зможе контролювати його тіло. Відчуватиме його біль, його і демонічна мавпа, що заволоділа чоловіком, але якщо буде необхідно, він зможе це зробити. Також він зможе залишатися тут, позаду і бути непоміченим. Коли напад Нодоти на у в'язня минув, стрілець стрибнув уперед, цього разу аж на передній план. Він дуже мало розумів, що відбувається, а робити щось у дивній ситуації, якої геть не розуміє, що означає накликати найжахливіше. Але йому було потрібно взнати дві речі, і ця потреба була такою нездоланною, що переважила будь-які можливі наслідки. Чи двері, крізь які він увійшов до цього світу, досі на місці... І якщо так, то чи його фізичне тіло ще там, знесилене, уразливе, можливо, на межі смерті, чи вже мертве, позбавлене свого внутрішнього єства, що бездумно контролювало легені серця і нерви? Та навіть якщо його тіло й досі було живим, то не довго, до настання ночі, поки з моря в пошуках вечері не вийдуть омароподібні страховиська, прагнучи знайти відповідь на свої питання. Він різко повернув голову, що на якусь мить стала його головою, і швидко озирнувся. Двері досі були на місці, в нього за спиною. Стояли прочинені у його власний світ, з петлями, впосадженими у сталь цієї вбиральні. І так, справді, він, Роланд, останній стрілець, лежав там, на боку. Перев'язана права рука покоїлася на животі. Я дихаю... – подумав стрілець. – Треба буде повернутися і розворушити себе. Але спочатку справи. Справи. Він відпустив на волю розум в'язня і відступив, спостерігаючи, очікуючи на мить, коли в'язень відчує його присутність. Чотири. Переставши блювати, Едді деякий час постояв над раковиною, не розгинаючись, міцно стуливши повіки. Виробився на секунду. Не знаю, що то таке було. Я оглядався. Він намацав кран і пустив холодну воду, не розплющуючи очей, побризкав собі на щоки й чоло. Коли тягнути далі вже було нікуди, він знову звів погляду дзеркало. Звідти на нього знову дивилися його власні очі. Жодних сторонніх голосів у голові. «Ніякого відчуття, що за ним стежать». «От тебе був миттєвий глюк, Едді», – пояснив великий мудрець і видатний наркаш. «Не така вже й незвична річ для того, в кого підхідняк». Едді глянув на годинник. До Нью-Йорка ще півтори години. За розкладом літак мусив приземлитися о 4.05 за східним поясним часом, але насправді буде самий полудень, Час перевірки. Він повернувся на своє місце. Його випивка стояла на розмежовувачі. Він зробив два ковтки, а потім повернулася стюардеса і спитала, чи йому ще щось треба. Він розтулив болорота, щоби сказати «ні». І знову настав той дивний відруб. «Будь ласка, принесіть щось поїсти», – сказав стрілець голосом Едді Діна. «Ми подаватимемо гарячі закуски за...» «Я помираю від голоду», – сказав стрілець, ані на йоту не покрививши душею. «Будь-що, хоча б брутербот». «Брутербот?» – насупилася жінка військова, і стрілець раптом зазирнув у свідомість в'язня. «Сендвіч». Слово прозвучало, наче десь у далечині, ніби легенький пошум у великій мушлі. «Хоча б сендвіч», – сказав стрілець. Схоже, жінка вагалася. «Ну, в мене є тунець. Чудово!» – відповів стрілець, хоча ніколи в житті не чув про рибу днець, але ж бракам обирати не доводиться. «Ви справді трохи блідий», – сказала жінка військова. «Я думала, це від повітряної хвороби. Та ні, від голоду». Вона обдарувала його професійною посмішкою. «Піду по шкрибу на кухні». «Пошкрибу?» – вражено подумав стрілець. У його світі сленгове дієслово пошкрипти означало взяти жінку силою. Байдуже, у нього буде їжа. Він уявлення не мав, чи зможе пронести її в двері до тіла, яке так сильно її потребувало, але не все одразу, крок за кроком. «Пошкрибу!» – подумав він, і голова Еддідіна похитнулася, наче не вірячи своїм вухам. І стрілець знову відступив. Шість. «Нерви!» – запевнив його великий провидець і видатний наркаш. «Нерви, та й годі. Це все підхідняк, малий брате». «Але якщо це лише нерви, то чому він відчуває напливи дивної сонливості?» Дивно є, тому що за всіма правилами він мусить потерпати від нетерплячки, свербежу, відчувати ту потребу корчитися і чесатися, що приходить перед тим, як настане справжня ламка. І навіть якщо в нього не той стан, який Генрі охрестив підхідняком, то все одно нікуди дітися від факту, що він збирається провести два фунти коксу через митницю Сполучених Штатів – «А це кримінальний злочин, за який не менш ніж на десять років можна загриміти за грати федеральної в'язниці». «А ще, здається, в нього зненацька почалися якісь відключки». «Якби ж ця сонливість?» Він знову сірбнув джину і опустив повіки. «Чому ти вирубався?» «Я не вирубався. Якби це сталося, вона б прожугом помчала по всіх аптечках, які тут у них є». Тоді відключився та сама лажа, ніколи в житті ти не був у такій відключці. Від кайфу Балдіїв це було, але не знепритомнював, і з правою рукою щось було негаразд, вона слабо пульсувала від болю, наче після удару молотком. Не розплющуючи очей, я дізігнув кисть ніякого болю, ніякого пульсування, ніяких блакитних очей бомбардира. Що ж до відключок, то вони просто пояснювалися підхідняком і тим особливим станом, що його великий провидець і видатний то, що то що обов'язково назвав би блюзом контрабандиста. «І все-таки я засинаю?» – подумав він. «Як вам це?» Обличчя Генрі пропливло перед ним у повітрі, наче відв'язана кулька. «Спокуха!» – казав Генрі. «Все буде ніштяк, малий!» Долетиш до, до Насау, там зареєструєшся в готелі «Аквінас». А в п'ятницю ввечері тебе навідає один чувак. Один із правильних чуваків. Він принесе тобі дозу. Стільки, щоб на всі вихідні вистачило. У неділю ввечері він принесе кокс. А ти віддаси йому ключ від банківської комірки. У понеділок уранці зробиш усе так, як завжди. Точно так, як казав Балазар. Цей чувак у грі, він знає, як усе має бути. А у понеділок у день ти сядеш на літак. З таким чесним лицем, як у тебе, перейти митницю, розплюнути. І ще до заходу сонця ми будемо наминати бівштекси у Спарксі. Малий, усе пройде, наче вітерець змухне. Прохолодний вітерець. Але вітерець виявився досить такий теплим. Проблема полягала в тому, що вони з Генрі були як Чарлі Браун і Люсі. Відрізнялися вони тільки тим, що час від часу Генрі тримав футбольного м'яча, аби Едді міг по ньому вдарити. Не часто, але таке бувало. Одного разу під героїновим кайфом Едді навіть подумав, що йому слід було б написати Чарльзові Шульцу листа. Шановний пане Шульц, говорилося бу листі. Дарма ви постійно змушуєте Люсі в останню секунду піднімати м'яча. Краще хай вона іноді притримує його на землі. Треба, щоб Чарлі Браун навіть не здогадувався, коли вона це зробить, розумієте? Іноді вона могла б притримати м'яча, щоб він по ньому вдарив. Тричі або навіть чотири рази поспіль. Потім цілий місяць нічого такого б не робити. Потім один раз і знову нічого три чи чотири дні. А потім... Ну, ви зрозуміли... Це в стопудів обламало малого, правда? Едді точно знав, що малого б це обламало, знав з досвіду. «Один із правильних чуваків», – сказав Генрі, але назустріч прийшов схожий на бліду поганку типи з хворобливо-блідим обличчям, британським акцентом, тонкою лінією вусиків, що нагадували про персонажів чорношних фільмів сорокових, і жовтими зубами, що геть усі позагиналися досередини, наче зуб'я дуже старої пастки для тварин». «У вас є ключ, сеньори?» – спитав він. От тільки через акцент британської приватної школи це прозвучало, наче відучня останнього класу. «Ключ на місці, якщо ти про це», – відповів Едді. «То давай його сюди!» «Ні, ми так не домовлялися. Ти мусив принести мені дозу, щоб вистачило на всі вихідні. У неділю ввечері ти теж маєш принести мені дозу. Я віддаю тобі ключ. У понеділок ти йдеш до міста і використовуєш його, аби отримати щось інше. Що, не знаю, мене це не стосується». І тут у руці типа схворобливо блідою шкірою обличчя невідомо звідки з'явився маленький плаский автоматичний пістолет. «Чому б тобі просто не віддати його мені, синьоре? Я збережу час і сили, а ти – своє життя!» Едді Дін, хай там яким нарколигою він був, насправді був твердий, мов, кремінь. Генрі це знав. Ще важливіше, це було відомо Балазарові. Саме тому йому й доручили цю справу. Більшість із них вважали, що він пішов на це тому, що був кінченим наркоманом. Він це знав, Генрі це знав, і Балазар теж. Та тільки їм із Генрі було відомо, що він зважився б навіть, якби не вживав наркотики взагалі. Заради Генрі. Балазар не заходив аж так далеко у своїх роздумах. Але до дідька Балазара. «Ану, сховай свою пукалку, ти, малий смердючий козел!» – сказав Едді. «Чи хочеш, щоб Балазар прислав сюди когось зі своїх хлопців, і вони викололи тобі очі ржавим ножем?» Бліда-поганка криво всміхнувся. Пістолет зник ніби порухом чарівної палички, а замість нього з'явився маленький конверт. Він вручив його Едді. Жартую. Що, вже й пожартувати не можна? Як скажеш. Тоді до вечора неділі. Він повернувся до дверей. Гадаю, тобі краще не поспішати. Бліда-поганка повернувся, здивовано підвівши брови. Тумаєш, я не можу піти, якщо мені цього хочеться? Я думаю, що коли ти підеш і товар виявиться лайном, то завтра мене тут не буде, а ти опинишся в глибокій дупі. Бліда поганка спохмурнів. Він опустився в єдине м'яке крісло в номері, а Едді тим часом відкрив конверта і висипав із нього дрібку коричневого порошку. На вигляд поганого Едді подивився на блідого. «Я знаю, на що це схоже. Це схоже на лайно, але це тільки так здається», – сказав поганка. «Фін нормальний». Едді відірвав аркуш із блокнота, що лежав на письмовому столі, і відділив трохи коричного порошку від кубки. підчепив пальцями і втерв під небіння. А через секунду сплюнув у сміттєвий кошик. «Ти хочеш здохнути, так? Життя набридло!» «Іншого немає!» Поганка спохмурнів іще сильніше. «У мене на завтра заброньований квиток», – сказав Едді. Це була брехня, але він сумнівався, що Поганка мав змогу це перевірити. «Світові авіалінії! Я замовив його сам на той випадок, якщо агент виявиться таким паршивцем, як ти! Та мені пофіг! Так навіть легше! Я не призначений для такої роботи!» Поганка сидів і міркував. Едді сидів з усіх сил, намагаючись не ворушитися, А ворушитися йому хотілося сильно. Ковзатися і ковзати, танцювати бібоп, джайв, розчісувати подряпини і тріщати всім, що тріщить. Він навіть відчував, що його очі хочуть ковзнути назад до купки коричневого порошку, хоча й знав, що це отрута. Він прийняв дозу о десятій того ранку. Відтоді минуло стільки ж годин. Але якби він зробив бодай щось із того, що його так і поривало зробити, ситуація б змінилася. Поганка вже не просто розмірковував, він спостерігав за ним, намагаючись визначити, наскільки його вистачить. «Може я зумію щось роздобути?» – нарешті мовив він. «Зроби таку ласку», – відповів Едді. Але об 11 я вимикаю світло і вішаю на двері табличку «Не турбувати». Якщо після цього в моїй двері хтось постукає, я дзвоню адміністратору і кажу, «До мене хтось хоче вдертися, прийшліть охорону!» «Який же ти гівнюк!» – промовив поганка зі своїм бездоганним британським акцентом. «Ні, гівнюк – це той, кого ти очікував побачити», – відповів йому Едді. «Я приїхав сюди, схрестивши ноги. І ти прийдеш сюди до одинадцятої і принесеш те, чим я зможу скористатися. Не обов'язково, щоб це був вищий клас, просто щось придатне для вживання. Або тобі хана!» Сім Бліда поганка повернувся задовго до одинадцятої. Він з'явився в пів на десяту. Едді здогадувався, що інша наркота лежала у нього в машині. Цього разу порошку було трохи більше. Не білого, але принаймні кольору темної слонової кістки, і це трохи заспокоювало. Едді спробував на смак. Наче нічого. Насправді навіть ліпше. Чудовий. Він скрутив банкноту трубочкою і втягнув порошок. «Ну, тоді до неділі, швидко сказав Поганка, підводячись. «Зачекай», – владно зажадав Едді, «так, наче це в нього була зброя». «В якомусь сенсі вона в нього була. І звали цю зброю Балазар». «Еміліо Балазар – зброя великого калібру в казковому світі нью-йоркських наркотиків». «Чекати?» – Поганка повернувся і глянув на Едді так, наче той не спав розуму. «Чого, Чекати?» Ну, взагалі взагалі-то я про тебе не покоюся», – сказав Едді. «Якщо мені стане зле від того, що я вдихнув, усе псу під хвіст. Якщо я помру, то само собою всьому кінець. От про що я подумав. Якщо мені тільки трохи стане погано, то може я й дам тобі другий шанс. Знаєш, як у тій історії про малого, що потер лампу і дістав змогу виконати три бажання? Тобі не стане зле, це китайський білий». Якщо це китайський білий, то я Дуайт Гуден, сказав Едді. Хто? А не зважай. Поганка знову сів. Едді сів за стіл, на якому неподалік лежала маленька кубка білого порошку, отруту він уже давно спустив в унітаз. По телевізору, завдяки компанії WTBS і велетенській супутниковій тарілці на даху готелю Аквінас показували матч, у якому хоробрим влітало від металістів по перше число. Едді відчув слабкий і повів спокою, що наче зринав звідкись із глибин свідомості. Тільки про те, звідки насправді походиться розслаблення, він знав із медичних журналів. Жмут живих дротів у основі хребта – те місце, де відбувається звикання до героїну, бо спричиняє неприродне потовщення нервового стовбура. «Хочеш швидко зіскочити?» – спитав він якось у Генрі. «То зламай собі хребта, твої ноги перестануть ходити, і член відмовиться працювати, але потреба колотися відразу ж відпаде». Генрі це не здалося аж таким вже смішним. Едді й самому не було смішно. Якщо єдиний швидкий спосіб позбутися мавпи на спині, видерти собі спинний мозок над цим жмутком нервів, то ти маєш справу з дуже сильною мавпою». «І не з капуцином, не з маленькою проворною мавпочкою Катеринщика, а з великим огидним старим павіаном». Гедді зашморгав носом. «Окей», – нарешті мовив він, – «досить, можеш покинути приміщення, гівнюк». Поганка підвівся. «У мене є джузі», – сказав він, – «вони можуть пройти сюди і віддухопелити тебе. Ти на колінах волятимешся, аби самому розповісти де ключ». «Тільки не я, дупа, відповів Едді. «Мене не обдуриш!» І всміхнувся. Він не знав, на що ця посмішка схожа, але навряд чи вона була такою вже чарівною. Бо поганка покинув приміщення, худко покинув, не озираючись. Коли Едді Дін пересвідчився, що той пішов, він приготував собі марафет. Вмазав і заснув. Вісім і зараз все ще спав. Стрілець, якимсь чином опинившись у свідомості цього чоловіка, чоловіка чи його імені він не знав, нікчемне створіння, яке в'язень називав блідою поганкою, також його не знало, тому й не називало. Спостерігав за сном, що розгортався перед його очима, як колись малим бувало дивився вистави, ще до того, як світ зрушив з місця. Чи думав, що дивився, бо ж вистави були єдиним, що він бачив у житті. Якби йому довелося бачити фільм, то насамперед він подумав би про це. Відсутні деталі він зміг видобути зі свідомості в'язня, бо асоціації були близькими, але з іменням коїлося щось незрозуміле він дізнався ім'я брата в'язня, але не його самого. Втім, звісно, імена ж були потаємними всевладними речами. Та ім'я цього чоловіка насправді не мало значення за тих обставин, що склалися. Однією з них була слабкість залежності, іншою – загартованість, занурена в ту слабкість, як хороший револьвер, що повільно поглинається сипучими пісками. Цей чоловік до болю нагадував стрільцеві Кадберта. Хтось наближався, в'язаню вісні не чув, а стрілець не спав і чув, тож знову ступив уперед. 9. «От такої подумала Джейн. «Він скаржиться на голод, і я шукаю йому поїсти, бо він начинів року, симпатичний, а він взяв і заснув». Але пасажир, хлопець років 20 високий, у чистих, трохи потертих блакитних джинсах і сорочці з пістрявим візерунком, розплющив очі і посміхнувся їй. «Я дякую, Сай», сказав він. «Принаймні так це прозвучало, майже по-старовинному чи по-іноземному». «Увісні розмовляє, от і все». – подумала Джейн. – Прошу. Вона всміхнулася своєю найліпшою черговою посмішкою стюардеси, не сумніваючись у тому, що він знову засне і бутерброд залишиться наз'їденим аж до обіду. Але хіба тебе не навчили бути готовою до всього? Вона повернулася на кухню, аби перекурити. Запалила сірника і вже наполовину піднесла до сигарети, аж раптом рука застигла на місці. Тому що якраз до такого її не привчили бути готовою. Я подумала, що він ні в року, симпатичний, переважно через його очі. Його карі очі. Але коли хвилину тому чоловік у кріслі 3А розплющив очі, вони були не карими, а блакитними. Не того теплого сексуального відтінку, як у Пола Ньюмена, а радше кольору айсберга. Вони... Ой! Полум'я сірника впекло їй пальці, і вона впустила його на підлогу. «Джейн?» – спитала Пола. «І з тобою все гаразд?» «Так, просто замріялася». Вона запалила іншого сірника і цього разу вже прикурила. Зробивши лише одну затяжку, Джейн раптом зрозуміла, що всьому цьому є розумне пояснення. «Він носить лінзи. Звісно ж, лінзи. Ті, що змінюють колір очей». Він ходив до вбиральні і пробув там досить довго. Вона вже навіть почала непокоїтися, що в нього повітряна хвороба. Він мав блідий колір обличчя і здавалося, що йому недобре. Але насправді він просто знімав контактні лінзи, щоб було комфортніше дрімати. От усе й прояснилося. «Ви можете щось відчути?» Зненацька пролунав голос з її не такого вже й далекого минулого. «Щось наче легенький дотик». «Вам, може, раптом здатися, ніби щось трохи не так?» Кольорові контактні лінзи Джейн Дорінг особисто знала понад два десятки людей, які носили лінзи. Більшість із них працювали на тій самій авіалінії, що й вона. Усі про це мовчали, але вона сама здогадувалася, що бортпровідники відчували, що пасажирам не подобається бачити членів екіпажу в окулярах. Їх це дратує. І персонал це відчував. З усіх цих людей вона знала не більше чотирьох, хто мав кольорові лінзи. Прості лінзи коштували недешево, а про кольорові й говорити годі вони обходилися в цілий статок. Усі знайомі Джейн, що наважувалися розтринкати таку суму грошей на лінзи, були жінками, до того ж понад усяку міру марнославними. То й що з того? Чоловіки теж можуть бути гордовитими. Чом би ні? Він вродливий. Ні, невродливий. Може, симпатичний, та й по всьому, а через блідий колір шкіри його й симпатичним назвати важко. Тоді навіщо йому кольорові лінзи? Пасажири авіаліній часто бояться літати. У світі, де захоплення літаків і контрабанда наркотиків стали нормою, члени екіпажу часто бояться пасажирів. Голос, що наштовхнув її на такі думки, належав інструктор льотної школи, старій міцній козир бабі, що мала такий вигляд, наче літала на поштовому літаку ще з Вайлі Постом. Пост. Вайлі Гендерман. 1898-1935. Американський пілот, що першим самостійно облетів довкола земної кулі. Не можна ігнорувати своїх підозр. Якщо ви забудете все, що знали про те, як упоратися з імовірними чи справжніми терористами, пам'ятайте ось що. Не можна нехтувати своєю інтуїцією. Буває екіпаж на допиті каже, «Ми й гадки не мали, поки той чувак не витяг гранату і не сказав «влетимо на кубу», інакше всі на цьому літаку розлетяться до такої матері». Але найчастіше двоє чи троє різних людей, переважно бортпровідниці, якими ви й станете менш ніж за місяць, Кажуть, що вони щось відчували, щось наче легенький дотик. Відчуття, що з хлопцем в кріслі 91С чи молодою жінкою у 5А не все гаразд. Вони щось інтуїтивно відчували, але нічого не зробили. Їх за це звільнили? Господи, звісно ні». Не можна закувати когось у наручники лише тому, що тобі не подобається, як він роздирає свої прищі. Насправді проблема в тому, що у них було якесь перечуття, але згодом вони забули про це». Стара козербаба баба підняла тупий палець у гору. Джейн Дорнінг, як і її одногрупниці з курсів, сиділа, нашорошивши вуха. І «Якщо ви відчуєте цей легенький дотик, не робіть нічого, але й не забувайте». «Бо тоді у вас завжди залишатиметься невеличкий шанс, що ви зможете перешкодити розгортанню подій таких, наприклад, як незапланований двадцятиденний простій в якійсь задрипаній арабській країні». «Просто кольорові контактні лінзи, але...» «Я дякую, Сай!» Бурмотів він у вісні, чи пробудившись заговорив якоюсь іншою мовою. Джейн вирішила, що спостерігатиме за ним». І не забуде. 10. Зараз, подумав стрілець, зараз побачимо, правда ж? Зі свого світу він спромігся проникнути в це тіло крізь двері на узбережжі. Тепер йому треба було з'ясувати, чи зможе він пронести щось назад. Не самого себе, він був певний, що будь-якою миті зможе проникнути крізь двері і повернутися у своє ослаблене зараженням крові тіло. Варто лише зажадати. А як щодо іншого? Матеріальних речей. Зараз, наприклад, перед ним лежала їжа. Те, що жінка у формі називала сендвічами з рибою днецем. і гадки не мав що то за риба, але Брутерброд впізнав одразу, як тільки той перед ним з'явився, хоча й був він якимсь сирим. Його тіло потребувало їжі й води, але понад усе йому потрібні були якісь ліки. Без них воно помре від окусу мароподібного страховська. У цьому світі можуть знайтися ліки. У світі деделіжанси літають по небу, там, куди може добутися тільки найсильніший орел, здавалося, що все можливо. Але якщо нічого матеріального крізь двері пронести не вдасться, то ефективність ліків не мала жодного значення. «Ти можеш жити в цьому тілі, стрільцю!» Прошепотів голос чоловіка в чорному десь у глибинах його мозку. «Оближ той шмат м'яса, що поки дихає, хай його жируть потвори. Все одно це лише оболонка». Але він цього не зробить. По-перше, це буде найжорстокіше злодійство, бо він недовго зможе вдовольнятися роллю пасажира, визираючи з очей цього чоловіка, наче подорожній з вікна деліжанса, на пейзаж, що пропливає повз вікно. А по-друге, він Роланд. І якщо вже треба помирати, то він збирається померти Роландом. Він загине повзучи до вежі, якщо так треба. А тоді Гору взяла жорстка практичність, що в його вдачі співіснувала з романтизмом, наче тигри злання. Немає потреби думати про смерть, поки не проведено експеримент. Він узяв брутерброд, розрізаний на дві половинки, взяв по одній в кожну руку, розплющив очі в'язня і повів ними довкола. На нього ніхто не дивився, хоча на кухні Джейн Дорінг думала про нього. До того ж, дуже напружено думала. Роланд повернувся до дверей і вийшов, тримаючи в руках половинки брутерброта. 11. Спочатку він почув рокіт хвилі, що насувалася. Потім суперечко численних морських птахів на скелях поблизу. І з неймовірним зусиллям сів. Ці боягузливі мерзотники вже підбиралися до мене, подумав він. І невдовзі б уже почали клювати, їм байдуже дихав ячині. Це ж стерв'ятники, тільки розфарбовані. І тут він зрозумів, що одна половинка брутерброта, та, котру він тримав у правій руці, випала на шорсткий сірий пісок, бо він тримав її всією цілою рукою, коли проходив у двері. А тепер тримав, точніше вже не тримав рукою, що зазнала скорочення на 40%. Він незграбно підняв половинку, затис між великими безіменним пальцями, струсив з неї пісок, наскільки це було можливо, і відкусив шматок на пробу. А вже за мить жадібно вминав, незважаючи на піщинки, що репіли на зубах. Через декілька секунд його увага зосередилася на другій половині. Вистачило її на три укуси. Невідома стрільцеві риба Днець виявилася надзвичайно смачною, І цього було цілком досить. 12. Ніхто в салоні літака не помітив, як зник сендвічі з тунцем. Ніхто не бачив, як руки Едді Діна вхопили дві половинки так міцно, що в білому хлібі могли лишитися заглиблення від великих пальців. Жодна душа не бачила, як сендвіч поволі ставав прозорим, а потім зник, залишивши по собі кілька сиротливих крихт. Десь за 20 хвилин після того, як це сталося, Джейн Дорінг загасила сигарету і пішла до передньої частини салону, нібито для того, щоб дістати книжку зі своєї великої сумки, але насправді збираючись подивитися на пасажира в кріслі 3А. Здавалося, він глибоко спав, та сендвіча не було... «Господи Ісусе», – подумала Джейн, – «він його навіть не з'їв, а заковтнув цілим, а тепер знову спить, та бути такого не може». Те, що не давало їй спокою в пасажирі на місці 3А, містері Токарі блакитні, не переставало збуджувати нерви. Щось у ньому насторожувало. Щось. Привіт! Сьогодні ми на 434 дні стали ближче до перемоги. Все це завдяки Збройним силам. І вам дякую, друзі. Почуємось. Все буде Україна, сонечко.